Allah rëhman rrahim, alhamdullillah, salatu wasalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa inwela. Allah në falëndërojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falë i kërkojmë, ndrësapache dhe bekimet e Allah të qofrimi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam i familin shukët dhe të gjithë atë që i ndjekin këtë rok dyrëndit në fund të kësaj bote. Tëndërojë dhe zër dhe motra pëtë akomi son të meleni Allah të zogjell në takimin përjafshëm, dhe jemi duke trajtuar temët që kanë të bëjnë me edukatën dhe mirësiljen. Dhe në takimin e kaluar, kemi trajtuar do tëtë temën edukatës dhe mirësiljes në raport me një kategoritë të posashme të shoqërisë e që janë njerë së të diesë. Normalisht, pas kësaj, do të vazhdojmë me të njëti në cikëll, duke kaluar të ashtë në një kategoritë tjetër e sondë dhët të lasë me lene Allah Gjallewala për edukatën dhe mirësillin e shëqërimit dhe mitësis. Do të të shëqërimi mes njerëzve, misët dhe bazën dërtojt, dhe qëfar edukatët duhet të kjenë dy shok për balë njeri, njeri tjetërit. Të nërëzër të gjithë në edhim, atë që Zotë Gjallewala ka thënë në Koran, inë me lëmuë minune e hua, me dëvërtet besimtarët janë vlezër. Dhe sa i përket konceptit të kë Shum pika që kanë të bëjnë me këtë temë kemi trajtuar në ciklin e kaluar, u kemi folur për pengesat në rrugë. Ku një nga këto pengesa është kuptimi drejt i drejtë i këtij raporti. Por duke pas parasysh se njerëzit në jetën e kësaj bote kanë nevojë për shoqërim më të paraqërt me njëri-tjetrin që të ndajnë, do thotë brengat, madje dhe gëzimet e kësaj bote, është një dimension që tek ka lënë këtë vëllazërisë, do thotë çdo kush që ndajmë me te besimin e njët, imim vlazër, por jo me të gjithë mund t'jemi i shokër dhe miqë, ka se ka pëllet nuk i njojmë, asë nuk kuadim me amënat e kështë më ratë. Pra ndaj në kuadrë të kësaj vlazërije, egziston edhe një raport i brendshëm, e që është miqasia dhe shoqëria. Dhe kjo pa dyshim se ka regula dhe ka, në më thonë, serime dhe spegime të kësaj edukate, që djetarët i kanë kurtuve mendje të rëndë Që të mbjetën modeli i kësoj shocëria Nga se shocëria e mirë Shoku i mirë është reflektim i drej për drejt I kuptimit të drejt e kësoj vlazërije Dhe gjithashtu është reflektim i drej për drejt I morali dhe i silës e mirë Se nuk është let me pas dikend Shocërues në jetë E që me te nuk lidh alzë Përveç se diçka që është e brendshme Prandaj Duke pas kësaj katër rëndësishë dhe disa çështjeve që do t'i përmendim, dhe flasim me lenë Allah të mëndhoi ar sonte, dhe gjithashtu edhe në takimin tjetër gjithsesi, për edukatën e shoqërimit dhe miqësisë. Djetarët normalisht kur kanë përkufizuar se çka është kjo shoqëri, tash na kimsuar semë Vllazër, po tash edhe shoq po dalim, çka është kjo shoqëri që te ka lënë dimensionin vllazëror? Në ofërsi më më posaçme, një raport më specifik <coughs> mes individëve. Këto hetimet janë të lloj-llojshme. Disa prej dietarëve kur e kanë drejtuar kuptimin e këtij raporti, kanë preferuar se ta trajtojnë përmes reflektimit e këti të këtij raporti. Do të shoqëria është ata që janë këtu këtu në kuptimin praktik e disa në kuptimin e djenjeve dhe emocionet e brendshme, diqka e mbrendshme që lidhë, e kështu më rrët. Edhe përsa në në tjetër, gjem shpesh herë, tajtimet të kësajteme me natyrë disi pesimiste. Do të tëtë të këtër regulat, po shtirë me gjithë shokët mirë amë të. Ga disë e pa mundshme. Dhe gjithashtu përvojt e të shgënyreve në këtë dërdim janë, janë të shumë ta, edhe në kura dhe kaluara, po edhe në këtë kurë. Ë që një mostimi nga të zhgënyurit, mostimi nga pesimistët, por gjithashtu mostimi nga ata që s'e kemi kuptuar drejt këtë raport, duhet që ta perkufizojmë drejt çfarë do thotë shoqëri mjekën. Çka do të, të, të, të me diken, që ka thonë me pas shoq dikën. Tha as dietaret kanë përmend për kufizime të ndryshme, unë dua që do të thotë disa prej tyre ti përmendit duke konsideruar se nuk janë në kundërshtim me njëra tjetrën këto definime, por e plocojnë njëra tjetrën. Janë plocur së të njëra tjetrës. Për shambull, disa nga djetarë kanë thënë, shoqërim është përpudhja e në djeneve të brendshme të dashuris ndaj dikujt. Andaj kur dikush, do tëtë e ka, e ka e grumbulluar një dashuri brenda vetës e ti përbal dikujt, atërë pa dëshim se i tili, do të shqetsuat me shqetsimin e shokët të ti dhe do të gëzot me gëzimin e shokët të tjetër. Dhe gjithashtu të kanë thënë se grumbullimi i kësaj dëshurije të brendshme ashtë do të të reflektim i asaj që është të jashtë mënë. Andë nuk ka lojka, nuk ka mështrim, nuk mëshevë dhe qka e prezident dhe qka, jo. Atë që e prezenton nga respekti, atë që e prezenton nga në berimin, nga dashuria E prezenton jashtë të njëtën e ka dhe brenda O të kanë thënë se shoqirim është ai Personi cili ka arritë me barazu Mez gjendis e brendshme dhe gjendis e jashtme për bada ti që i ka thunë shok Ndërsa disat të tjirë kanë thënë Se në gjuhë në arabe shokë të thunë sadik Dhe vjen për i fjones sidk Atë ndaj ka thënë për kufizimin më i mirë i shoku, të thotë vetë termi i shoqërisë. Do thotë, çka është sikur vërtetësia. Do thotë çdo raport i ndërsjellë mes dy njerëzve i ndërtuar në vërtetësi dhe sinqeritet, që nuk ka asnjë lloj as një të asnjë njollë të gënjeshtrës, mashtrimit, aktrimit, dyfturisë është shoqëria. Është përkufizime të ngjajshme të kësaj që e ceka Ibn Hazm rahimullah ka thënë se shoku është ai i cili mrzitet dhe sqetçohet paraqit mrziti ty dhe gëzohet paraqit gëzon ty dhe çka është në kët nuk është shoqëria thën. Antibunazmi e konsideron minimumin apo apo nivelin më të ulët biçën ndërtohet shoqëria është ta ndajmë së bashku mrzinë dhe gëzimin. Dërsa sot patjetësisht domthon shohim që gëzimi përfidohet me zili. Po dhe gjelozi, nërso mërzia për cilët me akëtrim të ngushlimit, por jo dhe për e tim të sinqerta asaj që ka kaplu dikan prej, ati që ne i themi shakë dhe i miku jonë. Pra në të gjitha këto që i përmendat të nërodhë dheze dhe motra, janë disën nga përkufizimet e kësaj teme që ne poflasim për te. Edhepse, bështi themelori i kësaj teme nuk është që të mirë me përkufizimet, por është që të mirë me edukatën, Por e kemi të do mëzashme që të bëjmë një hyrje për me disa pikave, dhirësa të kalëjmë tek, ato sëqerime që e përbën edukatën e besimtarit për balë shokët të ti. Për këtë arsujet të në lozërë, veç këto definicione mimarë për asyush, e shenë se nuk është let me i thënë dikujtë të kam shokë, të kam mikë. Në kuptimin asaj që e kam përmenë djetarët. Por edhe në qovë se gjemë dhe une shumë jam i binër se ka të nuk janë nuk janë do thotë të të pa të pa prezencë por nuk janë numër e kënaqshëm. Dhe gjithashtu gjejmë edhe nënën tjetër se ka shok që kanë filluar me këto kuptime. Por duke mos u kujdesur për edukat në ndërsjellë, ka filluar të zbehet ko lidhja mes tyre. Nënën tjetër ajo që duhet ta përmendim është se krahës mirësive dhe krahës ë shum dobimë që na i sjell vëllazëria me zotë që kemi. Koado dobi tatira në koadë të kësaj vëllazërie që na i sjell shoqërimin ndërjetë. Ka të thash, jo me të gjithë ti e kit të njëjtin raport. Ka shok, ka miq të afërt, ç'rallisht lidh me ta disa nga kuptimet që unë i përmenda mahira. E dobi e kësaj dhe rëndësia e kësaj të ndërrue vëllazë është e prezantuar në shumë pika. Unë du më i përmenë tri kryesore pëjtyre Që mësë të marim shumë konë në detalet e kësajtemi Por të kalim të kë ato që janë thelbi dhe esenca këti tretimi. të rejtimi Të nderozën nga dobia dhe para dobis Rëndësia madhore e të qenit shok me diken është Se në basë të shoqëris përmendësh Në basë të shoqëris përmendësh Ka thënë pegamberi sallallahu al-sallem El merru al-adini khalili Fe li jendhur e hadukum men ju khalili Njeri jo është në fejnë e shokët ti Jo në kuptim të përkatsis Nëse rrënë në musliman, në musliman, nuk rrënë musliman Jo në këtë kuptim Po në kuptimin e praktikës, në kuptimin e sjeles Ma djënë edhe në kuptimin e autoritetit Pra në shumë është me rëndësi Gjdo njeri mundohet me rrujtë autoritetin e ti që dhe një mundohë që të përmendit për të mirë të kënjerëzit, apo ma djedha ta që nuk bëjnve për të mira, do të tëtë nuk ndijen komat kur dikush i quen me emrat të ullt dhe u anjolos autoritetin dhe karakterin për balë të tjervën. Ba. Nuk njën mira, për. Nësa e që danë të ketë përmendit mirë, të sinqertë dëvajdushme, e po letë shikon në shokët e ti. Gasi në basë të tyre, ki më uqujta për. Nëse rrin me njerëz të mirë, edhe ti e merr emrin e mirë. Rrin me njerëz të devotshëm, aty njerësi i devotshëm. Nëse rrin me njerëz të dijes, edhe ti njerësi i dijshëm. Po nëse rrin me një ran, rrin me kriminal, rrin me mashtrues, rrin me matrapas ndeshëm, çka ashtu e merr emrin. Edhe mos ka ashtu, njerëz ashtu të quajn ato. Për këtë arsye, në surën Kahf për shemb, dietar kur kanë sidhur se për këtë kanë thënë, "Sheqat Çanin, ot, çan, po jamë në çan nëse njerëzit e përdorin për nënçmetë për buzë. Kurkosh nuk gëzohet nën vetë çan, apo është të tharmë për buzës. Por një një kriesh, një kafsh çan është është përjetsuar për mendje atin Kur'an për shkak se ka qenë në shoqërinë e disa njerëzve të mirë, të cilët Kanë shënuar në hisurin e njerëzimit një njërët e pashlyshma Fjallë është për banorët e shpeles Ata djelboshat të cilët u larguan nga poplë i tyre Dhe të cilët u larguan që në liri Ta adhruin Zotin Gjellewalë dhe ta ruajnë finë tjune Dhe Allah u fletë për ta Por duke pas për asyur se e patë një qenë me veti Shëqruas i cili ruajnë të gjatë kohës Se u atërëgon të rrugën e kësë më radë Allahu Jelleu ala e përmendin disa vende Chaniutun. Wekalbuhum basitun dhira'ihi bilwasid. Dhe Chaniutura i kishte shtrirë këmbët e tij në hyrje të shpellës. Pastaj prapë përmendet Chani e, e kështu me radhë. Andaj kanë ndjetuar se kjo, edhe pse është si kafshë e përbuzur dhe, dhe vetëm emri i tij është për ta përbuzdi këm, por kur ka qenë në shoqri të mirë e ka marrën emrin e mirë atë. Dhe gjitha është të edhe njëtë një përdeshme Do të, të të njëriu e mërë emnin Në basë të shurë ku që e ka Përëndaj është e rëndësishme Me kë për shëqërojemi Kë e kemi mik Me kë për identifikohemi Dhe kush për po identifikohet më neve Kjo shumë është me, me rëndësijem Rëndësija dytë është Se në qëfëse Ta shpasi E këna marë emnin dhe jimi të kujdes shumë për autoritetin tonë, në bazë të kësaj kujdesit me kë po shoqërohemi, atëra ne paduhem këna me zgjedhni shoqri të mirë. E shoqëria e mirë të ndërlozur, ajo që është e mirë sikurse edhe këna me i trajtu, cilësitë të kësaj shoqërie dhe edukatën ndërsa me vetë, shoqëria e mirë të ndërlozur nuk e ndërton mirësinë vet, nuk e ndërton kulluajshmërinë vet, nuk e ndërton pastëtinë vet në pretendime do thashë thëmë. Por këtë kuluajmë dhe kët pasorti e fiton në bastë për okupimeve, angazhimeve, me çka mirët. Dhe shoqëria e mirë mirët më detyritë e duhshme dhe vepa të mira. Ose os do si të mësuj diçka, ose do të ndihmoj diçka, ose do të bë ndonjë ibadat, do të adurojmë për mend Allahu, lexon Kur'an, fola namaz e kështu me radhë. Në qoftë se je në shoqëri të tillëve, pa dyshim se edhe ti ke mësuar diçka. Atë që i më përputhut dishka. Në qoftë se si në shoqërinë e njerëzve të sot, për shembull, kujdesen për namaz me xhamat. Vet shoqërimi me ta do të bën që dembelin dhe negligencën që ke në namaz me xhamat me larguohet. Qase shoqërimi me ta nuk lën mufal vet. Nuk ka mundsi. Ti shoqrohesh me ta e ata janë nga ata që prezantojnë namaz sabot, namaz të tyre me xhamat. Edhe ti që i më me qen me ta. Po i shoqërimi me ta për shembull, njerëz që më taku më tak kime dal me ta. E është ai ta taqjrojn. Ti njëherë as nuk ka qyrën e dy herë, po erën det kimagjru bashkë me tasë te kemi sunhan ti ata me ne. Në shoqëria me ta të bën me është për shtuar ndoshta agjërimi nda filat. Pastaj në shoqri për shembull nuk bëhet gibet, nuk bartën fjalë, nuk ka thëshë thëme. Edhe nëse ti e ke kë këtymit, ta largon shoqëria e mirë atë. Pra ndëriu në shoqitë mirë është mëmësi me kë po shoqërohesh, gazet në shoqirin e mirë është Përfitimi yt edhe në roftë dijes, edhe në roftë moralit të sjelljes, por edhe në roftë i badetit nga burimi i Allahut të barekutat. Ka njerëz vetë që janë të mirë, ata nuk janë gënjeshtarë, ata nuk janë mashtrues. Mirë, por realisht ne me të vërtetë në fund debate, diskutime, do thotë që i quajnë debate sterile, pa fryshme, s'ka kurse për të bërë. 3 sajt kanë natë, realisht për tema që as komsu kurrgja, as nuk ka shtuimone, as kurrgja. Në kësht çështje që ti dush me kon shok i afërt me ta. Po, do më thonë një fsi, raporte, së prish punë Por shëqëri e afer të kësa që përflasim, kujdes Ese edhe, më, edhe nëse së flasin keqë Por do më kuptimin e gënjeshtrëve, të shëthëmëve Por vetë fakti, tema që ata i trejtojnë Ska do bi për esaj, ti nuk përfiton atër Nëndërson qëfë se e kje zidhë, shëqëri mir, e mirë E rëndësia e kësa i përgjidhe është se Gjithë se se kime përfituat për. Andaj a nuk e ka përg Përgambëri sallallahu a salem Shqoqruasin e mirë si kuse barë si i Parfumit i miskut Ke bërë e ilmisk Si aji që shetë parfuma E në disë da zë me time kë hamil i misk Se aji që barë parfum Ose Përfitan nga dhurata që te perfumin Dhurata e parfumin Të kjo përfitimi I klasë së farë Ose në që desë përfitan nga dhurata e parfumit Së pakët të parfimos Dhe përfitan nga parfumi ty eti ose spoku nëse sporthëmos sa komë vetë përfiton nga era a ti, nga e tij nuk shqetësohesh nga kundërmimi i erës së keqe që mund të ketë shoqësi e keqe andaj çdo situatë përfiton prej tij në çdon nivel cilështi, ti, apë. Si kur që ka cilësi të përfiton prej tij apo sikur she ka sill shembullin e besimtarit pejgamberi sallallahu alaihi ve selleme ma trunguna hurmos do të thon gjith çdo aspekt pe, se, jo hudhe, gjith për të thënë asgjë nga ajo nuk hudh gjithçka përfiton prandaj shoqërimi me njerëz të mirë të sjell përfitime të mëdha. Nga më kuriosuret, dituria e shëndosh të marrit më ma aq i përkat ndihma dhe kontribute të tjerëve nga sa të në punt të mira vazhdimisht, por edhe kualiteti i adhyrimeve tua dhe gjithashtu sill edhe edukata jote. Nga ajo ja që mund të veçojmë se është e rëndësishme, shoqërimi me njerëz të mirë, të ndërgjer apo të kem me njëri të mirë, do të thotë aq shumë të bollë, shoqëri e mirë Nuk fështiro me i gjithë në shumës Por shoku i mirë spaku, Apo shocëria e mirë Nështë da ju në më rike shumë po, Si janë mirë dë vetë në shumë Garantësia kësa shocëria është Aja që e kanë, e kanë formuluar Disa djetarë kështu kanë thënë Shocënia e mirë Apo shoku i mirë është kalaja jote është kështjela jote Për balë të gjitha Sullëmëve të shëjtani që bëndaj të jërë Nuk ka mbrojtës më të mirë Për bolëve zveseve Për bolë intrigave Për bolë lajkeve Kurëtëve svejtarit se shoku i mirë për. Ajo është kala e ajo ta për Shë ka që ka thot Dhe thotët një nga djetarët E ka emil ibnul haqë E ka liberi al-medkha Një liberi madhë Fletë do më më për temat të ndryshme Dhe gjithashtoj për mirësinë dhe edukatë Kur fletë për rëndësini shokët mira E thotë kështu thot që gjallë i malkuar të vërshganë zemër në dikujtë, dhe ajë këtë e bënë, nëse e ka dhe në langë mundësin me pasë qasin e brendin tonë, të shese aji ambicioze e i dëmbel, aji e kështu që në basë të gjendis edhe ta për shtatë vezvesen, ta për shtatë sulmin, shumë është i organizumë shëjtani, fatkecishtë, për balë kaosit tonë, bajki një organizim të madhe kaabda, Thot, a i vëzhgën zemër e dikujt. Dhe në qovë se e shë zemër më rriden, që e ka të organizuar për balë synimive të saktuar, do më rritë dikona pëtor. Pastaj sadikan e gjen zemër të sinqertë dhe të vërtet, më hlisan e sinqertë, pastaj gjithashtot, më dauj men, e gjen një zemër stabile, që në rrushën punë mira, jo se zënallë dhe periodike, jo, jo, e gjen kjoj, E ka një zamër që garanton stabilitat dhe qëndrushmëri Pas taj gjithashtut e gjenë se kynirë e një vetë në ti Probleme ko me i gandira e me ndimazis dhe me të pëlqimit Do në me i nga dira e epshit e shë që edhe epshin për e një kë Nga gjitha dyrë ka do më fu të gjenë se është i organizum është i, është i formum Pas taj gjithashtut e shështë se është shumë I disponuar për të armicu nefësin dhe egunet i japëtën Edhe këtu e ka problem Pasaj thot e gjenë të kujdeshëm Musta idden Gjith mund gjenë një gadishmërije Pra thot e gjenë arifën bifakërhi ila Allahi taala E gjenë një të zamër e cila është embushur me varfri dhe varsin dhe Allahi Ka me hitë e kënjëri Gjdo por që ka pru e gjenë të organizuar E gjenë të gadshëm Që ka thëtë shëjtani ku le gjenë këtë zemrë? Dhe dhe kjo djetarë, nërmaishtë, thëtë dikush, a ka argument për këtë? A i ka mbledhe argument, ka gjetë, dhe në basë, e ka formulu një një skenë që mund të ndodhë. Ka thënë, se në këtë rastë nuk ka që farë thëtë shëjtani tjetër për bolsoj zemrë përveshë, thëtë, inna hadhe lë amra, la jasluhu illa bil a'wani alehi që gjendje ky nirës ka pasmusi më si e arrit kurqysh për vet sekondim ton. Ka shuk. Pa mundsmësht. Veç vet me mik që shto, ai më kishin këtu ama, këtu e ka nzon dikun. Ama qysh tu dikush me mik ka gjetha aspektet, me organizo, veç dikush e kanë gji durr, dikush pembrun e sumgalën me afruq kësaj di se ka kry. E, e dikush e mbron kësaj, derisa so është organizo si duhet. Andaj vllazria e mirë të ndërru, të ndërro vëzë. Shoku i mirë, është kështjel për ballë cytive të shetanit, e nuk është ndihmëtar. A ka mundësi me kondikush ndihmëtar i shetanit? Po ka mundësi? A s'ka thonë peganberi s'asem kështua? Ka thonë peganberi sasem, s'asem, mos u bëni ndihmëtar të shetanit, kondër vlau të juaj. Më mene kur e le avdrujmë dika tepër. A po, a i balle ka cytin e shetanit për vetë pëlqimë dhe s'y faqsi. Edhe na mi handihmu, lavdatat e tepruara, të madje fat ke qisë edhe jo sinqerta dhe jo vërteta nuk kanë ndihmë më të madhe. Do të thot, nëse kena mundi me i ndihmuu shejtanit kundër vllaut ton, i bie që kundërta është shumë edhe më e mundshme, me i ndihmu vllaut ton kundër shejtanit. E kush i ndihmon vllaut të tij kundër shejtanit, vjen në këtë gjendë që ka thon, ky dihet apo. Prandaj vetaja ka pranuar, nuk ka mundësi këta rritë, kjo është e vërtetë. Ro komo sitaria një gjendje stabile e qëndrueshme nga gjitha këto aspekte, përveç se ky njerëz i organizuam edhe në brendinë e tij, por është organizuam edhe në të, edhe në të jashtëmin e tij. Prandaj tendëror besimtari shoh ku shohun, se besimtari është tër pak më i gjonthash, për shkak të racave ngjyra ndryshme. Prandaj besimtari shok po them. Shoku i mirë është sikur sikur gjymtyra që mbrohesh me të. Ës sikur se sytë tu që i kujdesim që sheme ta, është si ku se vesh të du që ti dëngjarë rëzikon dhe ruosh, apo dëgjën të mirën dhe përfitan, është si ku se durë të tua që mbrosh, është si ku se këm të tua që ti, ec, ka pun të mirën dhe largurës ka pun të kështja, kështo është të përndaj është mbrojtja, është kështjel, është fortifikate ju ta përbal, kurëtëve të sheitanit, përbal të kështjeve të nërshme, Por edhe nga shëjtan të nërshëm që fatketësisht duken Sufjan ibn Ujene, Rahimohullah, thotë E kam dëgjuar e ju besaqtianin, Rahimohullah E ju besaqtianin, djetari madh, bashkaniki ima Mahmedit, Rahimohullah, thotë Inna u le jebë luguni mautu e regjullimin ikhuanin Ndodhë që të më vijelajmi se një shëk i mim ka vdek aftën Si e ka përre tu, kur ka një që i ka vdek një shëk E ka thëtë feke enne ma seka ta udhun min adaj Thësikur se mu më këput një gjimëtyr Si me më vrat dy durt më, ka, Me më thonë ka dek filoni Si me më thonë dy durt si kimo Tash gjendu me, me krye dhe me kom A ma dur si kimo atë Nga sa atë pas e kun pas dur të mija Ose tjetëri E qysh me ndëgjuën e tash mirë Kër vështë më kanë shku apë tën Ti të ndëgjanë Po filtën ndëgjimit se kimo apë tën Se shoku i mirë është filterin ndëgjimit A i të ruan kujdes Që në dheshtë të tu mësë maritë gjithë shkaptë E kështë më radha po Andaj i thotë vdekja një miku të tim Dhe shoku të tim e si kurse Me mlemru dikur që realisht Si kurse mund shkosht njeri ka dhimbje po Në këmbën e ti apo në dorën e ti Dhe i thotë që je i prekur nga Një smundet saktura duhet të amputohet Këmba apo dora e kështë më radha Ska dorë mu Për jetës është kime derë Fështirë është shoku nga bashkëpunëtorët, e një nga ata që realisht kanë pasur raporte të posaçme dhe të afërta mes mes vetave. Pas sotën e rozë, pas normalisht kuptimit të vëllazërisë, dua të them të shoqërisë miqësisë dhe pasojë këto pika shkur të shkurtë, njëm edhe rëndësinë uh, dhe gjithashtu edhe ë çfarë do bie dhe qëfar përfitojmë nga shoku i mirë, më bëjmë pykja, e si me e gjithë këtë, këmë e shëqëru, qëllë është ajë njerë i cili ne e ofrën këtu, kush është ajë, qëfar të i pare, qëfar qilësish, ka njerë i cili, realisht është i përstatë shëm tjetë shoku jonë, tjetë miku jonë, i afrëm jonë, dhe është ajë cili, realisht është i pregaditë, është i formuar që, të ndajmë zbashku me te, të mirën dhe të keqen, gzimin dhe piklimin. Të jetë e jashtëmi ati si ku se e brendshmi ati. Atë që e dekranë të jashtëmën, që ashtë e ka të brendshmën, kuptimin e sinë qiritë e dhivertetsisë. Por edhe gjithashtë do për ti përfitojmë, edhe udhzojmi, por edhe shkështje dhe mbrojtje për neve, e kështë të mëllonën nga to që i përmendem. Të shumë të enë por monto për mbledhën në dy kategori. Në dy kategori. Kategoria e parë të ndërllazor është ndoshta e ndarë në dy pika. Epër mundon me jetë një shok i cili është i ngjajshëm me ty jotë. Do të thonë ngjajshmëri në shumë aspekte. Për shembull, ngjajshmëri në në cilësi, ngjajshmëri në ambicie, mund të të ngjeshmë në profil të caktuar apo që realisht të lidhin disa zonë dunjalukut më tëta që ato e fuqizojnë lidhën raport me ty apo. Nuk është kjo. Por mundoha që ngjajshmëria të jetë një kriter që ti e kërkon dikën. Se dikush mund të të sinqer, më të mirë, po të lidh me të kur xhollahu aski muhabatas është ka dallime. Është shumë çon normal kë punava. Sikur se ka thënë pejgamberi mëson natën që të transmeton Buhariu nga Aisha radhiyallahu anha ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam El eruahu gjënudun më gjënën edhe Ma të araf e minë ha i tëlef O ma të në kërë e minë ha i tëlef Ka thënë pejgamberi s.a.s. Se sa shpirtët dhe njerëzve janë gjënudur më gjënë edhe Si ushtar të rekryduar Do të të rëndisër Ma të araf e minë ha Ato që janë të njajshme Kanë përputhja i tëlef Ma të në kërë e minë ha Ato që zë gjënë përputhja i tëlef Në ndonë, sënë shkonë allabë. Nganë do thot nuk është ndora medikament për shkak të armicisë. Nuk është ndoshta mos pësë është çlirë medikament s'është i kaq. Jo lërga sojsh, buri mirë, pësë e largaosh burimir, pse ki shok filonin. Po ai mirë është, nuk kam kurdjë, po skemin djeshmëri, pastë muhabetim çka buojm. E ki pa medikament për shkakun subhanallahu ndoshta ç'të një mirë. Po ç'kan muhabeti më orse ç'është të përputhet, të palohet muhabeti me muhabet, fjalë me fjalë, se kanë djeshmëri, do thot mes dy shpirtave. Po ka medikament ç'shpirt është iki? S'është i largët ai. Po sku dy më beternist nallesh tani pritmena, që bo, për mëna çka kemë bëu në kopër për poshtmëria. Andaj ngjeshmeria për poshtmëria është e rëndësishme aftë. Kjo është e para. Dhe e dyta që është me rëndësi është ngjeshmeria dhe përposhtmëria e para dhe e dyta për shtatëshmëria aftë. Po çka nën kupton me përshtatshmëria? Do thotë të, të, të ndrullazë dhe motra. Nuk mundesh me gjet një shok ideal, i cili Ka të këqyësh vizlem, ka të këqyësh drejtështë. Ska kështë ola pa të meta. Ka thonë Fudhal ibn Jadi, rahimulloh, kush kërkan shak pa të meta, jetë pa shak. Ska vla, nuk mundësh, kanë i ka të meta. Por mundohë që ti përshtatëshaj asaj të meta, mështë bëtë pengesë për vazhdimin e shqoqërisë. Për. për edhe me ditë me u, me ditë me u përshtatë. Për, për shamu dikush është shqoqë i mirë po e ka për shembull pak është më i ngutshëm. Në rregull, mos se e ballavoçon gutinë e timin me gutinë tënde nga se pëlqen të allop. Do të thotë, nëse nëse vjen gutia dikujt me çka duhet më përball, po me ngadalësim, po me përshtat. Qase nuk ndryshe ndryshe ka përplasje, nuk ka përshtatje aftë. Dikush për shembull e ka këtë aspekt, po thënë mos me qenë shumë i teksuum që ndikon në karakterin e tij, se mund të jetë më e madhe një ulë më e motë që realisht s'ka për shtotje. Ktu tani s'ka çore pa post ndorja. Kjo është kategoria e parë, do thotë, ç'është e përgjithshme. Do ngjeshmëri, përputhje dhe mund s't mundohu më për shtot. Jo jo çdo dëmosur më u godit me të. Se kështu sunë qen Allah. Po mundohen të dëmzuar saktum ku nuk ka përputhje për, për shtatë. Eseancash përputhje, po smush më u përputh 100%, as buri me gruan s'kan përputhje 100%. Po çka? Jeta e suksesshme është në përshtatshmëri. Përshtatur. E pas kësaj shiko në katër cilësi madhore. Shiko në katër, domethënë kritere kur e përzjen dikon me kush shoku i jot. Por para se më e bër hapin e përzgjedhjes, mundohu që ti të pëlqesh këto katër kritere, që ti jesh i përshtatshëm që dikush tjetë të jetë shoku me ty aty. Në qofë se gjithë kush në vetë në ti i plëtson kriterit e të qenë i shok mir, i mirë i pa të shimë mërë e në lagë e levarat do të gjenë në shok në ti, e të jepë Nëse ti bërë që shtotë, edhe në bërë që shtotë, në këra mund të ku Nuk është të mund shme njëra palë, njëra anë tjetë e kujdasht me për të pika e tjetëri sështë të kujdasht me e shuqyre gjitha një të mirë apëtën Po tjetë e, e këtë gjith për më poshtë funksionet që si duhet ta më. Andaj para se më shiku kush i ka këto kritere, para se më shiku kush i ka këto pika, shikoj fillimisht a jeti, a jeti ai që ni përmbush këto, këto kritere të të cilënit shok i mirë aftë. E para ka thën dietatorët të jet të jetë e mëngjur. Jo i ditur, ndryto diçka tjetër. Amba jeti mëngjur, unë me ku njëri me dialekt qonje mendjelet është thotë ë ose ose ndoshta me veprime mund të jetë edhe i thonë herëbashkë ahmak. Është një ndërgjuhësi për shtatë thotë. Realisht as nuk e din kur është koha diçkave, as kur është vëni diçkave. Mendjelet si është kjo. Do të bëjmë shembull për këto. Ne mundohet me të shohim me jetë shokun e mënçur. I cili realisht kur ti do të ndin me usim dhe mençuri, nëse s'ka dije me të jap Menqërija e mësën që të më muësila, për, për shambullë. Khadija radiallahu ta'ala anha, kur pejgamberi sallallahu sallam, do tëtë ishte ishqecuar nga e që i ka ndodhë. Khadija a pat dhije, me i dhonë përgje pejgamberi sallam, nuk pa dhije, apësë a e s'kishte idin që ka pëndodhë, por ishte e menqër. Apo, nëse nuk di që a me thonë, duhet në menqëri me e tretu. Menquria këtë kërkanë, kënirë është një shtecumë, Allah Kën nga rkesë, nga dalë Ty s'tu pa Allah, ty ki kështot a E buakia thot vetë vetë vetë, ku e dion qa kjo Allah Qa pindodhë dhjama Spa ku menquria në ngumëta, ka dalë Allah Andaj njerë djetarë dhe kam pru shambullin e një miku mendjelet Shambullin i mikut me mendjelet ose, ose i cilët realisht nuk, nuk kam menquri me të rejtu, Allah, nuk din Nuk mi afton këtë dashurija apta Stano kursu i parm u doshta ato. Do me me kon i i mençëm apo. Jo jo jo need. Mjaftor më do me djelit Allah. Kaj tira tinj çtop. Ka sill shembull, do thot shërvimi në një njeri me Ariun ato. Nuk po përmendëm shtatë më erë këshambull. Ësht simbolik, po e ka e ka domosdhemë porosinë vetëm. Thuaj që një njeri e ka arrit një Ariun. E ka ushqiu që nga vështirës kujdes, dhe ky Ari shumë me kadosh kët, shumë me kadosh kët. Uh, këtë njeri, këtë kujtësorët ti Dhe me një rast kjo del në mall Me morë drru dhe ariju në veti Dhe me një rast Dhe me përshu shtrije dhe përshu ariju në ofër vetëm Dhe duke fjajtër kjo njeri Vashdimisht po e bezdis një miz Së përle ratë me flajtët Dhe tash ariju po dënë që Realisht këtë shok të ti Me lëra hatë pikësaj mizë Kjo shok i mirë Po dënë mos me bezdis mizë shokën e vetë Me l Aja rria aj, i nuk dhe me kap guraletë se dorën e katë madhe Dhe kap një shkëmp konform dorës vetë Po jo konform ftyrës e këti Se nuk dhe me përshtat dorën e ftyrë Dhe e kap gurën e madhe me amyt mizën Po zbashku me mizën edhe Po normal e shokën e vetë, ja qajti kryt e vetë Përshka këse goditin nga dashurija hupe miku në vetë A në këtë e silin ditohë si shambull Qështë dikush do, do me të ikë një mizë për dashnija Po të mytë krejt e vë lapë Anda i gënëra dikush nuk din as me dash, nga se tu dosh vron. Kë të thot populla apo, dikush për dashnia dbron, dikush për dashninë të lëndon, nuk din, nuk din me formulu çysh me livdu, apë, të lëvdu apo. E tu të lëvdu mund të më të nçmu apo të fat keq që është. Ai mënë që kë lavdot. Andaj kujdeso po ne shaka i çeli ka kulturë, ka edukat, është i mençur. Nëse ka dije, ama binç mosilla apo, është i kujdesshëm, nga se mençuria është shumë rëndësishme gjuria është shumë balancia. Ja to dalloi normal. Mir po thash ka njerëz që përpara kanë kanë ç'i njerëz edhe pa shkolla fare. Është skandit, skandit e, ato ato ato nëшта formulimet më të thjeshta të matematikës apo të kimisë apo të fizikës që i din ti kur klas klas e, e hershme të shkollës fillore, ato sigadite apo që afara. Do të thonë më aonde ni diçka, ni mjat me punum ata një telefon zëna smcel, ka mundsi. Mir po Nëse sco dia për me përdor tu i mençur ata. Qeta për shembull i shini të vjetrit çfarë fjalë të mësh me kanë dhënë pa shkollë, po nga përvoja kanë qenë të mëshëm, kanë qenë të mençur. Prandaj edhe kanon porosi shumë shumë shumë tranzishme dhe shumë jetëgjate që vështirë është me ar dikush më të mëshëm se ata ata. Prandaj për zgjidhë shokun e mençur. Icili ditë kur i zgjum çka duhet të thon ato. E ose ti bën për di kan fillimisht normal të kalon këtë ka vjetë janë. It's the thing kurri i incriz që kam atun atë. Dokosh ti me aq me i cili ti mërzit me on që as muj, kanë karro ku s'di diku që ka ftuar atun. As ke s'has ti me aq vëlla, nuk i thuat ninë kështu vëlla. Nuk i thuat që dokosh kësillë kështu. A dhe kjo s'e mençuri. Kto mush me pas të ofrom se s'u ne moha na fursim me to, mush me pas djalteze, s'u ne shlyn me gumë a fursin. Normal. Mush me pas koishi, mush me pas pun, koleg. Ju sonem to ka lidh me ato diçka që sonem son nuk mundsh me u shpogun për ti. Mir po, kudo më përziel di kanë që për çafë ka kî, më non me djed di kanë që ti më haç më Allah i lut. Rekus i thëni mund sish do i diksh me ku kjo është kombinimi më i mirë i mundshëm, po edhe mos pas dije më kuni më haç. Bëkuni i mençur, edhe besoj që kuptoni çka fjala mençuria thon. Bëkuni arsyetshëm, bëkuni logjikshëm. Ise din E ranish, kërë t'jeshtë oqëni, nuk, nuk, nuk t'urpran o labdan Kërë të qënë familje, që pjo shokë kë jam Apo nuk din asë mu vetë Për shemë, s'ka kultura asë të përshëndetjes Nuk din më s'il Këtë të t'urpran të A ne kujdes, mos u bë shakë që e t'urpran dikën Mos u bë shakë i dikujtë që e shkatran Që me dëshurije lëndan Nuk din me dëshurime Me e që cu dhe me dhe dhe, dhe me i s'il prej dhe lëmë të ri Por me e po sh Shoku i me meqëm e din kur fletë, e din kur s'ka që me vojtë, s'ki që vej, menqëria e nëmë këmëtanë heshte, duhet me jeshtë. A i menqë, e din, është i urtë, urtësi dhe maturi dhe menqëri ka opta. A ne mundohme gjithë një shakë i cili është i këtilë. Banë që shtu ti, ti e tje, pa laot tanje, të tjerë që me konqështë të opta. Tjetra, që duhet me kërku shokën është, duhet me thonë, ti eshtë i sigurët në fenë e ti. Një jo përsham njëri qëli uh, ka dilema në nëzë qështja përmë. A ti mësh me ashtosh një e dyja ma, dikur pejtë shnosh ta i të bëndë svutë. Problemë kësë me pasë përmë. Nuk po për thëmë që duhet me i praktisit me probleme. Jo, na duhet me i trajtu e me i ndihmu. Po shoshtri të afert dhe mëndon, dalon kër dikush është isprovum. Dhe ka mundësi me i ndihmu e kër dikush e ka në karakterve zvesen. Në veç duhet me dekaj për me dek vezveset, se të të qyshë shka përcejnë. Se realisht fabrike e vezveseve nuk është më shëjtoni, është ajë vetë. Ka njerë që përdojnë vezvese, në është dimishtë. So a e lërgën nja, ku i bjen me në tjetëra, që u ditë të shëllot? Realisht njeri që është mësumë nërnu në përshemë, dhe përpër. E jetën në konspiracionet. Në gjithë mund dikush është të doshë mi do të kurserat, është unë rënci, gjithmonë dikur do më yro, do më sulmoj, dikur do më gjithmonë dikur çajoj kajnate. O problemi po, si më pas si shoku i cili, domethënë realisht, realisht Fen e ka ndërtuar në dilema, në vezvese, më gjerë se ndoshta në burime të kontestuara kështu më radhën. Prandaj ka thënë dietarët nga shenjat e e e e, e kujdesi te Allahu të puni rroba është që pasi që ja ka dhën Fen e duhur, ja ka zgjidh shokun e duhur avë. Shumë më rëndësia ato. Sa i tyna, në ato son years u kanë devju shokët e tyre apo? Në çdo aspekt, edhe në aspektin, për shembull, e teprimit në fe, te kalimit të kufive, apo ata ata i kanë ka manipuluar. Ata ata i kanë smu. Shoku i kaçë e ka marrën në qof. Ose në aspektin e psherë, kujtëve, yush vetë caktuara pasimit të knajësive që quajnë që haram me këtë merradh aftë. Prandaj shikojë për shembull burimin e mërës e, e, e, e, e fejës, a këni të njëtë? A, është i paraferë që të të dikonë? Po. A, a, a merë një pitë njëtë i burim? A për një pitë njëtë i burim? Kjo është shumë në nëzija. I shakë për shambullë, qërë feja është e gjonë. Feja është e madha. Dikush, për shambullë, mund të ketë, si kuptim të fejës e ti, një angajëm caktuar. Qfarë do kuftaj? Q No, ti e dinë se si bas kuptimit të drejtë të fes është që agenda e prakupim me kënë dryshe, jo kështu apëtëm. Nuk ka mundësi me pasë dy agenda, dy shakë. Duhet mundifikua agenda nëse mundu apëtëm. Nuk është e mundëshme apëtëm. Përshkak se përshka ti i japë prioritetë diqkafit, a i ke diqkafit jetër. Ti mëndonë se kësaj duhet më ra, a i duhet dhe duhet më ra kësaj. Ush problem kështu o lopë. Pra ndaj mundohu me e gjithë një shakë i cili, Fenë tënë dhe e plëtson dhe e përmirëson Jo gjithë mund të thënë pikën zërë Jo gjithë mund të i konteston që a kja rritje Me qofë se kjo bëhet nga anë e djetarit O të qka tjetër Por jo nga anë e shukët që nuk e bën këtë medije Por e bën në basta aso që a e din Dhe a i mëndon se është prioritare Dhe është e rëndësishme e kështu me raton Për ndaj kujdesu Për atë I cili uh, Do tjetë shukët Që fenë të atil që e ka kuptu drejtë. Një fejtë cilë e mësan, vazhdimisht të jetë ambicios në punë të mira, një fejtë cilë e mësan që vazhdimisht të jetë e, i kujdeshëm nda i punë dhe të liga dhe të këqia, një shak i cilë e konsideran punë të rëndë Gjibetin, një shak i cilë e konsideran punë të rëndë bartën e fjallëve, një shak i cilë e konsideran mërëndësi për mirësimin e zamrave, një shak i cilë e konsideran kyto të rëndësishme të formimit të besimtarit një shkollë e konsideron shumë të rëndësishme mua marr me ma atë i përket të nuk mirë të bashkë në të i përket këtu janë pjesë të, pjes të rëndësishme të kuptimit të drejtë të fesë apo ai zëdhën Cishoku joni shkollë sa atë me ta gjithmonë domethënë ka viktimë në mohabet ka viktimë ne dikush është duke duke u, u pushkatu të ashtë nejnë me kujim e tapën. Veç mërë parë nukë kushët i radhës, se dikën kanë në pushkatu. Janë i djetar, janë i hoqë, janë i musliman, janë i bëmirës, janë i projekt kanë me minu, se realisht kërës që pëlqenë, problem është me këta një mejëzë allahë, është problem. Për ndaj njerë që, më së po dhëmë që i bënë gjunahë, së po dhëmë e që, po realisht kuptimi i ti ësht Mundo me gjithë një shakë i cili, realisht, kuptimi t'i i fesë, dhe kuptimi t'i i fesë, janë kuptimi që ndihmuën njërë me tjetërën, plëcuën njërë me tjetërën, shtrënguën, fuqizuën, e jo që janë vazhdimit në konflikt, nga se ose këjmi u përshtatë ati, ose këjmi rëshitë mubo si kurse a japtën. Andaj, feja është shumë rëndësishme, për ju në kuptim të për kacis vetare, me thonë t me fetë mirë do muslimanimi musliman me kon. U shoh domosht për, për kacsi fetare. Jo, po kam hi më fjalë se për kacsia te kuptimi. Ka shënuar dim se ka ka miliarda musliman, të cilët në aspektin e përkacsisht këto musliman ata. Po në aspektin e kuptimit, bajagi bajagi kanë dallimet më ndërmes në mes vetë ata. Pa një shok i cili realisht agjendën e kërkimit të detyrisë e ka ngjajshëm me japën. Që tu do të më fillua, po thosh tia, po thon çfarë po them, mirë po them. I baditit i koh, shoqërinë e koh, burimin e morën fise këto këto maraton. Që kjo është ajo që po kam përshtym, sikur se s'i ka disa shembull lidhë me këtë. Do thot të jetë i përshtatshëm për ty në përputhje fillimisht. E përshtatshmëria mund të jetë disa aspekte kozmetike po them kështu kushtimisht, por jetë i do thot i ngjajshëm me të përputhët më kuptime dhe koncept e të afetare. Kjo shoku e ta, për me të mundshë për bëmështë. E treta, të ndërlazër është që e një bëmë pjesë dhe ndytën, për e ka ndonë djetar për një arsye. Shoku që ti duesh me e kërku, ose pra për këthënë atë pika në, jo të dë, ti duesh me kuën shok për diken, i mirë duke u kujdesur parseldën moralin dhe edukotën tënde. E pse ka ndonë diëtorë këtë pejfis, nga se mund të ketë njëri kuptime të mira, koncepte të mira. Mund të ketë njëri për shembull, ë dije për çështja caktuara. Në pika e dytë reagtohet, por mund të jetë për shembull një që eksplodon në urrejt japta. Edhe pak më aprish, realisht problemi tani me komunikim me ta ose për shembull mund të jetë mund të jetë shumë me kuptime të mira, me koncepte shumë të rregull, po kopërra se vëllaut, problemi më të atë. Është problem. Andaj bujaria është e rëndësishme, sikurse është më rëndësi edhe sabri, sikurse më rëndësi edhe mençuria qeseka. E, e vliera të tjera të shumta të morale dhe të edukatës që janë të rëndësishme të jenë të përmbledhura tek një tek një shkakotë. Andaj i mençur me koncepte dhe kuptime të drejta dhe të mira, i sjellshëm dhe i moralshëm. I sjellshëm dhe i moralshëm i edukuar ku përfiton nga edukata e tij ose ji i ruajtur gjithmonë nga ndonjë silletë e keqe apo. Prandaj e ka pyet njëri prej djembeve bobnëti, që në ka pas dietar, i ka thënë këto shoqëroi Ta është podajnë e përbot Me gjithë kërën këmë e mëramu të ku Këmë e mërë shak I ka thënë baba Atë që të ka thënë pejganberi s.a.s. E ku shaj? El muslimu Menseli me el muslimu Në min lisanihi Ve jedihi Ka në shak është e cili Jënë trahathshëm të tjertë Nga gjuha e ti E dhe nga dore e ti Dhe mërë e shak dikën që Këqëri a gjuhen Për cili a gjuhen Apo, që ose është një që bënë dhikër, këshillën, bënë nësihat, fletë mirë, është i duru shumë Apo, që të mëra, e shë që me njëre kalënë në për fjallorin e fyrjeve, sharjeve, akuzimeve E mund të djenë konceptinat bëra bartë, po hajri shala qësë, smuta mu duru Problema kjo për, onë s'po pë thëmë nejmi njëres, da mund të vërshojmë por dikush më pa ston ngjyrim të, të vazhdueshëm, më thon, unë as më me kundryshë. E, e po, pra, nëse ti smush më kundryshë, ajo as më me konshak më të jetë. Shumë të rëndë. Shaka i afër me dikën i cili çdo ditën fjala e ka në çmim dikal ose eksplodon, ose në moment të caktuar edhe ty drejtohet me fjalë trona aksim rradhës problem. Kjo është problem gase, domethënë jemi njerëz. Edhe provokimi i vazhdueshëm nga juaj dikujt ku të garanto të se gjithmonë kimë kon sa përli ku të garanton do gjithmonë se kime keni përmbajtur e pastaj mund t'ia ciele e keqe një rrugë që shpihen konflikt magjizohet në rrugë edhe na dim na dim rason se ç' shok spirrit kanë 100 thuat për për njerëz caktum edhe në fund doasto janë roh e jo ndo jo ndoshta janë plaguos për shkak të fjalëve që kanë gjua shumë e keq atë andaj shoku në mirë fillimisht kërkoja tek pika e edukatës sikur tek gjua e tij apo o dhe në qufë se gjuhën e kahtë mirë, si mirë eftëm. Andaj, një prej djetarë bashkohor, e bashkohorë thëtë se si kriterë, jo kriteri vetëm, që ka kriterë bazike dhe kriterë pëllëcuse, apo, e, për, për me vlesu dikën në një qka. E kjo ka pasë shumë njerës që ja ka në kërku dorë në vajzdi, ka në ngëllip qikën. Edhe normalisht, ka vendohet kriteri, ku të me adonë qikën? Kriteri, qi nuk kanë bën me aspekte materiale, absolutisht, nuk kanë bën me aspekte që njerëzit, jo, ka dorë sht njëri të formum. Dhe normalisht për me përzjedh u ka bër provime ndeshme. Një nga ato provime është i ka vendos ka, në kar. Kamë dëuam me kar ker, më shati atë. Ne ka pas po lië. Edhom është në kar në komunikacion, domun njerëzit që kuini kë, ç'ky ha moku, ç'ku ki syti, akordat. Kon e ka pa kë kon kë me ata që si spenin ç'a thot atë. Por ona më i kjerr. E ça thot më bukur, në gruaja më in të kucën, apo ose ose mos më pas, mos më rrezu. Ndoda se e xhir për parsin për shemb, ça do të thëgjë njëri. Në kë deshën e komunikacionit për jashtë e familja, u ki shpesh të bën deshë masratën. E thot, ndeshët më kon me pasojë, apo këra mund të më thynë ai pjesë mbrërr, apo këra mund të më pastë, edhe lëndime të mdhautë. E mbas këtë ka kçur, ja, joti ja, spiq ro këreta, ta po di më gro, jo jo, po. Po e ka kçur gjun e ti, çfarë kon kërata? Ajë është dikush më thot, po s'ka diçka interesante. Mos kuptoj, mos më e mërtë? Po më duhet të them që njerëzit e kanë shikuar prime të caktuara edukate dikujt përmes gjuhës së tyre. Ka se gjuha është bajë gjenii treguës i rëndësishëm për edukatën e dikujt. Për këtë arsye edhe ë dietarët kanë thënë se njeriu është i fshehur pas gjuhës së tij. Ti s'din kush është dikush? Jemeni në mëjlis apo edhe në njëri? No, po puna më bëhet ajë spo flas i urt. Ti apostime ja çikor bagji më çmott. Fillimisht, si të çelgojnë merr vesh, është i mëqëm, është i mëqëm. Mos them të të shkapo. Është i sjellshëm ankoj me me gjuhë merr vesh. Gjuha është adres, çu është posilet, çu po flet, çu po formulon, ti e ja kupton edhe mençurinë e tij, edhe edhe fenën e tij, edhe sjellje të tij këto merrat. Prandaj miku që ti e përzijet, le ti atë shon kët, le ti atë të cilë ko edukot, ko moral. Kësilje, duke filluar nga gjuha e ti, e pastaj edhe me pjesët e tjera të, të qenjës e ti. Dhe e katër të sekritar, është shoku i mirë që dhe me e përgjithë, dhe me thonë, duhet që të ketë nga dishmëri me këndë shokë me të ju, që të ketë anim ka ti dhe ti të kesh anim ka aja. Apën. Ka se kërë asë të kur ketë dikush i pjatsan këtu apë, pora është ai skojtër se me konshok me ty apo. Sistemi për me konaja shok me ty e bezdis dhe është çerton afton. Mund të po jetë e për hator, por shoshnia me hator shkon. Sikur si jeta bashkëtorë. Vallon se kumdon për hatorëshit e tua. Ja, jo, ja, jo, nuk hiet biznes nuk shkohet me hator. Një jeta bashkëtorë shkohet me hator, edhe një shoshni shkohet me hator. Mund është më pas, për shembull, për hator dikujt me kritikujt i punë. Apo, mund është për hator caktum, apo për hjetë diçka me bu por shok të jetës për hotë të askujt bëhet kjo. Ajo bëhet vetëm për hotë të parimeve, të rregullave, të kritereve. Por paralelisht, ishmuk ka tekst sponsorash, sponsorë, ja, mos u bë kështu. Mos u boi bezdeshëm, mos u bën ngarkies, mos u bën e vëretrashëm praskën. Mund do të që shërbimi mjekant të jetë me drejtë i ndërtuar në disponim, në dashuri, në respekt, në anim të duajtshëm. Kjo është kriter më rëndësishëm. Është kriter më rëndësishëm që të këtë anëshmëri të ti ka aj, por edhe anëshmëri, përdo më kështimisht, e jo tja ka, ka aj. Edhe ti ka ti, edhe jo tja ka, ka aj. Me kënë, me dërët me pasë, realisht, realisht, e ka me sinceritet, me vërdet si, e ka me dashni, e ka me dërët me, me, me qenje, përdo me kënë me tjo. E kjo pasët taj, i, i mbjetën shumë goditjeve gjatë rukëtimit apën. Qaja sosia do të më kuon çaj çë e konsoliduar, më çajë do të më kuon çaj çaj e e e formsuar mirë që dollg atë jetës, pastaj më përplas dollg kpara dollg. Shok mirë mashallah, si një biznes në preshnab. E çfarë shok ata? Mashallah, më më shumë shumë të fortë. Shok për shembull. Nis prui kanë dollg, skalon sën paton pore. E çfarë shok ata? Andaj je tako dollg të ndryshm, por sigurisht e deti. Duhet të fillojmë me dikanin i çeli shtetin ty edhe tjetë e kur me dikon ngjitësh fort e mund dyon ti sunëmon veç dikon ai s'po modat për ti apo? S'munë shtatën. Dy vet do të moad për një tjetër. E kur mam dy të për një tjetrin, dall tjetër se kanë fitimin në ndopë. Për. Se s'ardën ti mundopi ti, ai të kapopët. E s'ardën ai mundopi ti, ti nuk e shon se dy tinit kapop për një tjetër. Pra shikoe kët kush më rëndsi? Kapshmëri të dy anshme, mes ti edhe mes ati ose mes ti edhe mes atyre. Për të kët një lloj Në lloj ançmëria, gasithash, ç'është nyja lidhseaktin e këtij kriteri më ato? Ai mund të më kon, për shembull, i më ançur edhe ti më ançur, po nuk është kjo lidhshmëri. E, e kjo ançmëria problemi është apo? Mund të jetë me fet mirë, me konsil të mirë, po s'ka ançmëri vëlla. S'ka ndosht kuptim interesim për më kalu në këtë fazë raporteve ty ose ti me të. Mund të dişajsh me atij sjajshëm, por kjo nyje nuk ekziston. Andaj gjitha kriteret që i, për, i, i përmendët ndërveçor, kjo nyje është asla i mban të lidro, i mban të organizuara dhe i mban funksionale pastaj në shërbim të shoshris, në shërbim të raportëve që i kemi ndërmet dërmet vetë apë. E kjo bëhet për mes zemrës. Nuk, nuk lidhen me dur, asë nuk lidhen me komë, e asë me rypa, pa lidhen me zemrë apë. Rëndaj për e përfundej këtë të ratim sonte nga se kua ka shku shumë e nuk kemi mundësi me fillu tash me edukatë. Për çkaqse ka shumë pikë atje, por edukata në praktike, si duhet ta shmyr praktike me funksionu edukata e dy mëxhmesveti, po lejm për të ardhën, por po e përfundojmë në fjalën e Imam Ahmedit rahimullahu ta. Një fjalë shumë e rëndësishme. Kjo është shkolla modhe, në, në zot. Shumë është e shkurt, por ne e konsideroj shkollë që duhet me diplomun këtë shkolla. Nuk është e lehtë. Ka thën Imam Ahmedi rahimullahu Lidhu me shokun tënd me zemër, me të devotshëm, lidhu me zemër ndërsoa me mëkatarin me moral të mirë. Ati më sjell zemër, aty e pjell në mirë ata. Ap apo se zemra mjafton mëkatarit ta ndytej vllaftë. Si apo zemra gjithkujt? Ka njerëz gjithkujt të jap zemër. Ba mirë, jo jo zemra s'i jap gjithkujt. Nuk lidhesh me zemër me gjithë kohën e vllaftën. Se pasaj zgjonjan, pasaj të dekurojan, pasaj të demoralizojn, zemra i pët besnikëve, zemra i pët cinçardve. Zamra i përdevshëm me të titëllt si lidh me zamr. Lidhu me zamr. Ndërsa me më mëkatarët me të tjera që nuk përputhësh me sillet mirë. Zamrin e ki për vetë, apo morolin të më dukotën tëm e kam në përdorim për të gjithë. Ky sпис pun, nuk të bën dëm, sjellë si e mirë me askën, por të bën dëm lidhe me zamr me gjithë kënd. Prandaj lidhja e fuqishme me zamr me këta Lidhje, por ajta e apë të zemrën e atë të zemrën Në kuptim të lidhës e fuqishme Nëse s'ka kësi lidhje Dhe nuk ka anim të zemrës Shpirtës të nën ka aj Apo nuk ka mundësit këtë shëshri afajgjate Nuk ka mundësit këtë pasaj Ndështë edhe shëshri sinqertë Nga se duhet me bo aktrime Se problem është me u përshtot E mos me kënë kështu Idhënuot e prekët Shëshnija nuk e ka kështotën Andaj ka thënë so shoqëria e keqe është ajo ja, që gjithmonë ki nevojë marr sjetuam thonë. Apo do gjithmonë se ti keq kupton, duhet gjithmonë se preket. Nëse ndërtuhet kusht një prekje në arsjetime, nuk është asnjë mirë funksion ku i mirë s'preket apo. Kjo ku i mirë nuk ona mi si me arsjetimi ka dhunë sepata kët përcjellim ato. Nëse ai sikurse kanë më përmend edukata, ai ka mekanizmin e fortë mbrojna që çdo mendim Çdo ndoshta sjellje që vije pe ti që mund të ke ketë çuptohet e ka një mekanizëm që e përkthën më mirë për. apo. Vian e vian do thotë e e, e, e, e papërpunuar e, e ka mekanizëm e përpunon. Ato lând e kçia i çat edhe te orën e, e aftë. Për. Sikurse bëhet mënyrë e marrin apo at at lândën e par, aty ka gjithçka. Çfarë skon topën? Po përpunuohet në floktë lart e ato që nuk i çëndrin flokos bin mbetet Ora, çfarë është kjo shoku i mirë me mekanizëm brendshëm, solid me zamër me tyfër. E ka një fabrik brenda, edhe kur ti nuk din më formulën e mirë, ai thotë mos i gona se ka një fabrik këtu brenda që ata të keçin e çet e orën e prezanton ata. Andaj duhet të ketë ançmëri dhe lidhje të fuqishme që të jenë këtu funksionale. Por si ruajnë këtu apo dhe si mbahen këtu dhe si ë uh, sigurohen dhe garantojnë për jetë gjatësi, duhet të ketë Për dëshim, edukat për bodh iniciativën që do të trajtojmë inshallah në të ardhmen aspekte praktike të kësaj edukate. Do të gjeje lejonë për mësurë gjendjen tonë, na bof me vërtetë sinqerë dhe vërtet në shoqërinë me siguri për iniciativën, na bof model dhe shembull se si duhet dikush të duhet me dikën, si duhet dikush të shoqërohet me dikën, si duhet dikush me të mëqason me dikën e kësaj rradhë. Lejm takimin arshëm, Allahu yruat usallallahu alejhi dhe Muhammedu wa alihi wa sahbihi sallama tasliman katira.